men helt ny men Ja, varför har du också fått Disney på huvudet? Jag håller på att bli tokig av den här Havet det djupt Havet är djupt <skratt> Ida you want you want Ida. Hej ja <skratt> ja ja ja såna. Hey Han är redo på botten, här är det toppen. Har vet det ljud. Ja. Alltså det spelar ingen roll vad jag gör Den där äh, låten liksom går i, i mitt huvud Så jag associerar allting jag gör Till den där låten Här har jag glaset, här har mobilen Havet är djupt, alltså Vad jag än gör? Här finns det smyrgis Ska gå på toa, nu ska jag sova nu, alltså. Ja, höger och det är vänster mitt, lov, ja, mitt liv går liksom i havet i djup tack just nu Det kunde ju vara ett sämre Den är ju ganska skön den, den låten egentligen tycker jag Det är sånt hjärntvättande Det är en sån här guilty pleasure Eller Ja, egentligen är frågan om man det egentligen är en guilty pleasure när någonting när jag egentligen tycker det är bra. Ja men ja, jag vet inte ens om jag riktigt minns så mycket av filmen, den måste väl ha några hår på årbanacken eller liksom. Men den är rätt bra. Jag tycker att den är ett lyft från de filmer som gjordes innan. Jag har praktiskt taget hela 80-talet är ju ett jävla mörker på grund av av skitfilmer faktiskt. Jag måste erkänna att jag har lite dålig koll på alla Disney-filmer faktiskt. Jag har blivit tipsad under den senaste tiden om att det finns väldigt mycket bra grejer att djupdyka i. Så havet är djupt, jag kanske dyker ner i någon slags Disney-filmsmarathon snart. Det tycker jag du ska göra och du kan få börja med en film som du garanterat inte har sett. Uh, The Black Cauldron, jag tror jag har tipsat om den tidigare faktiskt. I podden, ja den ska du börja med för den är, den är bra som fan. Den, mm. den är ingen som kommer ihåg jag, Törs nästan sticka ut hakan och säga att alla som lyssnar på den här podden, ingen av er har sett den. <skratt> hoppas någon känner sig utmanad här och kan dra ja, av sig. Ja. Jag skickar ut hela hakan. Ja, ja. Kanske en liten, liten ena sidan av en punkhula också. Vi har fan inte pratat med varandra på sjukt länge. Nej, bara så här tråkiga grejer som... Har du deklarerat och... Jaha. Det har ju varit så här sporadiska Skype-meddelanden. Jag tror inte ens vi har pratat i telefon ordentligt med, om detta. Nej, vi åt tacos för ett tag sedan, det var det. Men då satt vi helt tysta. För, för en tid sedan så skickade jag en länk till dig om märkliga dödsfall. Ja. Och det är någon sorts... Topp 10 av våra bizarra dödsfall eh, i, under, eh, vad är det, är det, medeltiden man säger? Ja, precis. Eh, jag vet inte, ska, ska vi dra någon? Ja, men det tycker jag. Och det är ju lite roligt. Jag har också li lite fler. Du kan liksom, eh, rikta in dig på medeltiden här. Men jag kan säga varför jag eh, valde att skicka den här länken var för att jag förhoppning, mina förhoppningar var att jag skulle hitta en story. <laughs> ja, ja, ja. Som kanske inte är kopplat till medeltiden, men eh, till väldigt långt tillbaka i tiden. Och det ah. var någon sån. Här, det var förmodligen under feudalismen eller någonting sånt där det fanns massa små påvar överallt. Mm. Och då, då var det någon sån här hettig, eller någon chion som, som ropade in folk till någon form av audiences av, av något slag någon, någon möte. Yeah. Så det en massa med, med påvar och. Präster och fan, vad de nu heter, kungar och mm. ja, sånt där. Sådana konstiga. Sådant folk i alla fall, som samlades ja. eh, i, i hans sal där på hans lilla slott. Då. Mm. Det är bara det att eh, på den här tiden så gjorde man golv av trä och mm. eh, man hade ju ingen vidare bra kloaksystem för och VVS så att när man, bajs, när man bajsade så samlades skiten på hög bokstavligt talat under slottet mm. och de befinner sig alltså i en sal med trägolv under det här trädgolvet ligger den här högen av skit mm. som har fått eh, som har fått ett eget liv liksom Ja, som har fått trät på det här golvet Att mörkna, och det här är första gången Som de är så här på, så pass många, antar jag I det här rummet Så att eh, det här golvet, det går ju sönder Så att det visar sig att eh, Det är, jag tror det är så här, tre, fyra personer som dör isdöden, <laughs> drunknar i bajs <laughs> Oh, och jag Gud. har slitit som fan Alltså jag har slitit i flera år med att leta Försöka hitta den här storyn jag, och jag, ja. Men det, jag tror att jag snöt in på vart jag tror den kommer ifrån Jag tänker inte mm. säga någonting sånt för att, mm. eh, Nu talar jag slarvigt om det För att jag har mer detaljer än så Men, men det, jag tror att jag måste börja liksom söka med bredare Han personen i alla fall Den här baronen Eller vad det var Han, han överlevde själv Genom att hoppa upp i en sån här fönstersmyg <laughs> Okej. Jag ser liksom hur han hur Sitter han där och, bajsa, och, och av han, han sitter där, ja precis och skiter på sig av skräck Medan hans, ja. hans liksom kollegor Eller vad man ska kalla det Och mm. andra, faktiskt också ganska äh, Människor med, med någon form av makt Framförallt mm. makt att ha ihjäl honom äh, ja, Ramlar ner i hans skit ja, <laughs> Bokstavligt talat Och dör och kvävs och <laughs> drunknar i hans skit Och herregud Man kanske skulle ha en sånt där äh, Under sitt hem, äh, tänker jag Så här, ifall luckor, ifall det kommer några skumma typer nej men drunkna en skit nu. Ah! Vad, vad, ursäkta mig att jag säger ordet roligt, men tänk för familjerna och sånt där, till den här, bara, ja jo men äh, Ebert har dött här ja hur då, nej men han kvävdes i bajs Alltså, vad skulle du stå på gravstenen, tänker jag? Han tog in skit, eller vänta. Nej, vänta? Vänta, det var precis det jag gjorde. Jag kan ju dra eh, plats nummer sex på den här listan eh, från mm. medeltiden. Då. Påven Adrian den, den fjärde eh, dog 1159, om jag fattar saken rätt. Och mm. han eh, kvävdes eh, av en fluga som hade letat sig in i hans vin som han drack man oh, Måste han ha tagit väldigt gluppska klunkar Tänker jag liksom, för att Vilken svälja. gigantisk fluga tänker. Ja, jag. Jo fast det är jag inte särskilt förvånad av För du har väl sett såna här mm -hmm. gröna så skitflugor såna... Jo jo men ändå Precis som du säger vilken gigantisk klunk Ja men så tänker jag också så här, om, om du tittar på bilden på honom eh, ah. eh, sjätte platsen Ser han inte lite tandlös ut Jo, så att jag känner ja. att han har ingenting som man silar emellan alltså han går direkt Så sväljer ja. han alltså en fluga stor som en jävla pingisboll liksom. mm. Det är klart som fan han kvävs Men ah, man en seput så ska man väl dö av en fluga Så är det väl Jag har nämligen då Inte apropå att du skickade den här länken till mig Grottat ner mig lite grann i att det finns tv-program nu för tiden Kanske funnits länge, vad vet jag Men jag har inte upptäckt dem förrän nu Om märkliga sätt att dö Ja, ja, ja och det har ju jag naturligtvis tittat på För det är ju lite spännande På något sätt Dels, dels så tycker jag det är lite Rätt åt vissa Rent ut sagt Inte, inte tycker jag någonsin att folk ska dö och så där. Jag är inte för dödsstraff sådär Men vad fan Den här till exempel Med en snubbe då som är en eh, sån här som han borrar hål i väggen och tittar på folk och typ, tycker väl att det är jätteupphetsande att stå och titta på folk inom hål i väggen vad kallar man det på svenska? Vad gör? Är det, är det det man är? Mm, ja, man pip... Ja, ah, just det, peepington peeping Ja, precis, peepington mm. mm. Och den här eh, jävla gubben då han eh, hade en eh, kvinnlig granne ovanför sig och det bästa han visste var då att eh, titta på henne när hon skulle duscha och bada så han hade ju borrat jättemycket hål i sitt tak. Och liksom tittade genom den här hålen på henne och var väl förmodligen otroligt exalterad över det här. Då. Och så en gång när hon skulle ta sig ett bad så stod han där under och tittade och tittade och tittade. Kvinnan kliver ner i badet och då visar det sig att det har ju läckt ut delar vatten- ner i de här hålen och på samma sätt som skiten förgjorde jättemycket folk så har du alltså vattnet gjort så att takbjälkarna helt enkelt har ruttnat. Så badkarret föll rakt ner på den här mannen så han dog. Åh fy fan, what way to go! Ja! enda ända in i kaklet. Ja men eller hur? Bå, jävligt härligt! Ja! Vad? <laughs> ja, ja. Ja, då kan det. jag inte annat än att tänka liksom så här. Ja, jag rätt åt en <laughs> är, det då man säger, är det då man säger att han He, he saw it coming? <laughs> jag vet inte, det, det, det är så svårt hur fan ska man förhålla sig till det, det är ju svårt. <laughs> och jag tänker på hon som bara skulle bada och rätt var det, och så är hon jävla mördare <laughs> med badkar, bara slog ihjäl någon med badkar <laughs> det får mig ju att tänka på en av mina, mina boktips Glenn Baxers biljardbordsmorden ja just det ja, precis. Mm. Så att här, här har vi en, en det är en real life, den är kanske baserad på <laughs> berättelserna, ja. jag tror att den här kvinnan egentligen är mördare <laughs> <laughs> ja det är klart den är, hon utstuderat det här sedan länge Ja men var, hon, hon lockar ju folk till att <laughs> Hon är en gäller succubus <laughs> eller vad heter det för någonting <laughs> This is too weird Man skulle ju tänka ut några riktigt weird sätt att dö på själv Men nu får jag spara till en annan podd tror jag Jag suga lite på den karamellen Det brukar ofta vara så här, Ja, jag skulle så gärna bara vilja somna in i lugn och ro Eller liksom så här, du vet Man är på väg upp i, i någon jävla körsbärsträd Och som bara dör knall och fall liksom. Det är ju så de flesta säger att de vill dö Ja, utan... såhär mitt i ett knull eller något <laughs> Fast det var väldigt obakt. Inte för, inte för den som dör Nej, inte för den som dör då i och för sig, men, ja. men den som knullar ihjäl, kan vi tycka i sådana fall. Äsch! Hör du, Ida? Ja? Det har blivit dags för... Veckans tjusen! Ja visst! Mm, och jag tänk, ja, det tycker jag är alltid är trevligt För att man vet liksom inte riktigt Vad vi har oss Va? <laughs> mm, Det vet inte någon av oss <laughs> Nej, Eller. Och, nej och, <clears throat> Håll i dig nu För det kommer att vara uh -huh. ganska många saker här mm. oh shit, oh shit. Mm. En och en halv deciliter mjölk ja. en, en halv deciliter vetemjöl ja. Ett ägg Ett, mm. ett kryddmått salt en, ja. en tesked socker ja. Blanda skiten mm. Doppa just skivat bröd i detta Oh. Stek i stekpanna tillsammans med ja. smör Fattiga riddare Åh oh, shit Fan vad gott det är med fattiga riddare Du det har jag inte ätit sen jag var barn tror jag Varsågod för tips mm. Jag Jätte tänkte först att det skulle bli pannkaka Och det är ju spännande bara det Men vad är en fattig riddare det slår ju det mesta Ja det är ju en smörgås Fast ja. på ett lyxigare vis. Jag fattar inte varför ja. det heter fattig för egentligen French toast för helvete <skratt> En jävligt god smörgås. Jättegod smörgås som man kan faktiskt servera med allt möjligt. Det mm. går med allt från sylt till kanel till socker till att bara käka som den är faktiskt. Oh, really gott. nice. Gott. Så, det var mitt chosan. Mm. Vad är ja. ditt tjusen, då? Jag ska ha mig själv som veckans chosan. Topp. Det är nämligen så att eh, Jag fick några kommentarer att jag har ett ovårdat språk eh, Inte varken negativt eller positivt Kring det men fan. Jag märker ju att jag har ett ganska ovårdat språk för vissa Och det tycker jag är veckans Jag tycker att jag är alldeles för len i truten Nu för tiden och därför Så skulle man ju nästan kunna dra någon liten trudelut Eller något med lite Favoritord Ja, ska du köra den som havet är djupt jag det gjort något. Jävla kuk, fans, skit, Jävlar alltså, Jag vet inte. Ja. Men eh, jag tycker schosan är mitt, eh, vad jag ser, vårdade språk. Mm. Toppen. Mm. Jag tycker det är svårt sånt där att bedöma liksom hur folk. För det har ju hela tiden med koncept. Det säger ju hela tiden bara någonting om mottagaren för hur känslig mm. den personen är för vissa saker. Men däremot så kan jag absolut förstå om. Ett, språk kan anses vara utarmat eller att man mm. kanske har ett fattigt ordförråd möjligen, men, men det är ju också sånt som jag tycker säger mer om om hur ängslig den som lyssnar är egentligen Ja, ja för det brukar ju kunna vara precis så att ja, men personen svär så jävla mycket, då har den ett fattigt ordförråd och så liknande, men, men för mig är det ju snarare tvärtom jag är ju, svenska språket är ju något av min favorit och jag måste ju ändå anse att jag har ett ganska rikt ordförråd men det är ju väldigt passande ändå tycker jag, att slänga in lite härliga svordomar. Och... Jo men då använder du ju dem också det är det jag mm, känner, det, det, man kan inte säga att ja, men det, det är bevis på någon form av fattigdom utarmning av språket för att, bara för att man använder svordomar då kan man ju säga det om alla ord som man använder då i sådana fall, att man är lat liksom. Ja men jag tror också det är det här, man sätter sig inte på några höga hästar heller, utan det går väl jättebra oavsett konstellation att bräka ut sig ett eh, fan liksom, eller ja, så. Eller ja. kuken ja kuken. det här var kuken. det tycker jag kuken. Är ja det är, mm, det, är, det, är, det är det tycker jag är faktiskt väldigt bra Kuk. ja, <här> ja veckans chansen <-sjusen> är kuken. hej <här> <här> ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja du, det är så skitkul när våra eh, Lyssnare hör av sig till oss Så eh, jag sitter och funderar på Vet vi hur man gör de Jag vet faktiskt inte om du vet Nej, Johan Jag vet inte om du gör det Fan Jag tror du försökte säga någonting I att folk ska kontakta oss Genom att gå in på JohanOckIda.se där finns det härliga länkar och använda sig av. Det går alldeles utmärkt att mejla oss också på info.johan info.johan och ida.se info Känner jag att vi kommer av oss lite grann, sladda av vägen lite, lite snyggt där. Åh ja. gud ja, snygg Nåt Något ska vi ha till gag sen också känner jag. Mm -hmm. Ja, men då får väl ni kära lyssnare och du, Ida mm. göra som vi brukar Håll handen, håll Ja och så vidare Vi hörs igen Om en vecka Det här vet inte lyssnarna om nu då Men det har gått åtskilja veckor sedan vi pratade på det här viset Sist faktiskt Men Ska vi driva igång? Hade du någonting Som du ville börja med? Nej, Jag har spint vidare lite på Vad du hade där Uh, under, under rubrik gul Oj, hjälp. Nu, du, jag tror inte vi har samma <skratt> dokument framme, vänta. Har vi inte? Eh, jo, men vad fan, jag tänkte inte på att jag har ju faktiskt... Jag har ju gjort en planering <skratt> vet att vi... Jag följer planeringen. Herregud. Det det oj, oj, oj, det här kommer att gå till en <skratt> <skratt> I am the monster that you feed. I am everything you need. I'm your favorite cup of wine. I'm your perfect waste of time